Trei grăsani Bazm de Olesa și Goriunov În românește de Sonia Filip Doamne, Dumnezeule, ce urlete, ce zăpăceală! Ce o să se întâmple cu doctorul Gaspar? O să-și piardă iar garmoșii în părăsarea Iar trag! Iar trag! Uite ce-i jos, soldați, lănci, coz de cai, căști, uite de mine! Hei! Hei! S-ați fi nebunit! Cine v-a dat voie să trageți pe strada asta? Pe strada noastră? Hei! Doamne Bunezeu! Hey! Așa, așa, e și, așa e tu și gănimete. Doamne, ce nenorocire. Doctore, ce nenorocire. Da, bine zici. Mare nenorocire. Trebuie să ai inimă de piatră să tragi în popor. Doamne, Cu fierarul Prospero s-a făcut o mare nedreptate, o infamie. L-am închis pentru că are curajul să spună adevărul. Prospero, bunul și cinstitul Prospero. Da. Prospero, Fierarul și Tibul Acrobatul au îndemnat azi poporul să ia cu asalt palatul celor trei grăsani. Din păcate poporul a fost învinț, iar Prospero a fost prins și târât prin oraș cu ștreangul de gât. da Tibul Acrobatul a fost prins și el? Nu, no, nu, no, Tibul a reușit să scape, ah. dar garda palatului nu se va lăsa până nu o să-l găsească. Docore, ia spune nu vrei să-ți fac ceva, să mănânci? Mm. Nu no, se poate, nu se poate cu stomacul gol, no. mă duc să-ți faci două ochiuri, imediat. nu, nu mulțumesc, Toși știi ca nimeni, nu mulțumesc. Cu iarde de mâncare. ce e asta? Ah. Ah, Nu-mi vine să cred. ce spune mânicirii? să fie cu iertare, dar... Prin hor n apar numai draci. Eu însă sunt om de știință și știu că draci nu există. Ia spune, ce ești? Domnule doctor, se spune despre dumneavoastră că sunteți prietenul poporului. Ei, și dacă eu am să strig trăiască Prospero, ce să faceți? <sus> am să fiu încântat, pentru că dacă strigi trăiască Prospero, asta înseamnă că e încă în viață. Eu sunt Tibul, Tibul Acrobatul, așa că jos grăsanii. Trăiască prosperă. Ea spune, pot să te ajut cu ceva? Doctore, sunt urmărit. Garda celor trei grăsani e pe urmele mele. A, ar trebui să te schimbi? Dar garderoba mea are o valoare pur istorică. A, totul e vechi, ruptuzat. Stai, sei? Știu ce-i de făcut. Când ai coborât pe holt, Păi cu funindine. Ei bine, eu am să te negresc complet. Mai repede, doctor mă zavă idee, doctor să ne scup, sunteți un vrăjitoar. Nu, nu, nu, asta nu e vrăjitorie, tinere, e exact. exactă. Uite, am aici, în butoiul ăsta, o combinație de aciz și săruri n caline. Aici este doctorul Gaspar Arnieri. Baca-te lepede-n el! Da. Hey! Un moment! Un moment! Hmm? Ascunde-te! Ah! Poftiți! Poftiți! Lumea ta ești doctor Gaspar Armieri? Da! Eu, eu sunt! Eu sunt Bonaventura Ventura Tura! URA! Bonaventura Generalul! Semnează aici! Aici, fără discuție, hai! Da, dar, eu ar trebui să cunosc conținutul documentului dumneavoastră înainte de a semna. De unde până unde? Nu trebuie să cunoști nimic. Sunt un om corect, dom'le. Sunt generalul celor trei grăsani și nu șer niciodată pe nimeni. Da, niciodată pe nimeni. Întâi să semneze, pe urmă să se minuneze. <laughs> Uimează, nu? <laughs> Chistii de talent acum. Dar da, da. da, nu pot semna fără să știu. Eu protestez. Mă rog. Atunci, uite ne spre ce e vorba. Nu, nu, nu. nu. Un moment. Un moment. Moment, să nasculte cineva, careva, cumva, pe undeva. Dacă nu? totul e în ordine, atunci dai drumul, domnule 1, 2, 3. Am înțeles prea bine, domnule general. Iată care e problema, doctore dragă. Tuti, unicul moșteritor al celor 1, 2, 3, 3 grăstan, are o păpușă care s-a stricat. Iar dumneata trebuie să le parte urgență, cât ai zice, un, doi, trei. Iertați-mă, eu cu cine am Ah, Un, doi, trei. Sunt maestrul de ceremonie al curții și totodată profesorul de dans al moștenitorului Tuti. Mai simplu, un, doi, trei. Poftim păpușa. Mm, de, de ce are? O gaură în piept. Cum s-a întâmplat? Soldații palatului, doctore, au yes. refuzat să-i mai slujească pe cei trei grăsani și-au trecut par de poporului, niște câini, Bestile! <cute> nu, nu vă supărați, dar de ce trebuie să o repar tocmai eu? Cine a făcut-o să răspundă de ea. Cine a făcut-o, cine a făcut-o? Nu mai există, da? Da, și nu mai există pentru că știa secretul celor un, doi, trei, a, de Uite de trei ce, doctore, dacă reușești răsplată primești râdează nu <laughs> <laughs> și dacă nu reușesc atunci la viitoarea întâlnire, o să fiu nevoit să descurtez cu un cap dintr o lovire primează mm. nu <laughs> pe mâine doctore pe mâine doctore pe mâine <laughs> <laughs> oh, vine că au plecat tibul tibul poți ieși din butoi Salut, domnule, dacă mai stăteam puțin, mă asfixiam, noroc că butoiul are capacul crăpat. Domnule doctor, vă mulțumesc. Iolei, zis și sărurile dumneavoastră și-au făcut datoria, sunt un negru, un negru destul de reușit, nu? Fereastra mansardei se decide. Așa, ce, ce părți? Ce vrei să... Nu, cum ai de să cobor pe vorla? Tu nu vezi? Ce lumii e în piață, e plină de soldații greșanilor. Da, vreau să traversez piața pe sus, pe, pe deasupra, pe sârma de care este aternat felinarul. Vă doresc reparații ușoară. Dacă aveți nevoie de mine, sunt la circ în piața armalocului. Locului. Ale! Să traversezi pe sârma! <fie> Eh, da, acum la treabă, data. Eh. Aaa, ah, da, doctore, ți-au făcut mm. și ochiurile, asta e frumos aici să mănânci! Hai de mine! Dar ce cu fetița asta am? <laughs> Nu-i fetiță! E păpușa lui tuti moștenitorul care n-a văzut niciodată copii adevărați. Păpușa Știi? Lui da, grăsanii, îl cresc arătându-i numai. Tigri, ce carne crudă și oh. șerpi boa care că iepuri. Nu are niciun prieten în afară de păpușa asta fără suflet pe care va trebui să o repar până mâine dimineața. Să altălântaie capul, ah. așa e ordine. Hai de capul meu, dar ce lucru ciudat se petrec aici în casă. Eu nu înțeleg nimic, mai bine ia și mănânca. Da. O să eu am plecat cam Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Păpușe, păpușică Unde te-am mai văzut eu? E, gata, gata, gata, gata Ajunge, ajunge, ajunge Să începem reparația O să curățăm O să te ajungem. Și o să învârtim arcul ăsta Acum Am să pun șurubelul ăsta dacă cu ăsta, ce mai fi? Parcă-i de aur. Și scrie ceva pe el. Salvați-mă, tubul. Da, îmi amintesc. Sunt mulți ani de când a dispărut în chip misterios. Era un prieten al poporului. Da, da, da, da. Păpușa nu putea fi inventată decât de el. Trebuie s-o repar neapărat. Ei, și acum, domnișoare, te rog să te ridici. Tu că met, vino <gână> ce gariment? vin repede! ce, ce, ce uite la pupușe, parcă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 Las o prind, eu și-o aduc direct la Palat! Unde crești, tu de mine? Afară e furtună, să nu iei vreun guturai? Dacă stau acasă, mâine să rămân fără cap, cu bine, tu egal nimeni. Nu pleca. Cine știe, poate că nu o să mai întorc niciodată. Hai, de mine, păi merg și eu cu dumneata, te ajung din urmă. Doamne, voriște ce păpușă obraznică vă... Să știi că dacă o prind Eu personal o duc la palat Ei, virear să fie de păpușe <fixi> Sunt eu, Tibul! Tibul! Tibul! O, Aș fi bănuit! Ce negru frumos ești! O, pare bine că ai venit! E timpul să intrăm în arenă. Am auzit că Prospero a fost prins și că vor să-i tai capul. La. E adevărat. Mâine dimineață vor să le execute. Dar eu, eu trebuie să salvez neapărat. Așa că mă duc să mă spăl și să mă schimb pentru spectacol, da? Tai-te Nu te mișca! Eu știam că ești păpușea măștenitorului Ce? Păpușa? Nu, domnule, eu sunt o fetiță adevărată. În domnule doctor nu e păpușul, e micuța mea prietenă și partenera aici la circo. Da, dansăm împreună pe sârmă. O fetiță adevărată? Da, domnule. Vai, prin mare m-am Cum ai zis că te cheamă? Soc? Păi, acum îmi amintesc, tu ești petița care se cățălase până sus, sus, de tot în cupolă, da, da, da, sigur că da. De aceea păpușa lui Tuti mi se părea cunoscută. Ce nemaipomenită pomenit pomenit Un, un fenomen, cum se zice în știință. Dar uh, unde e păpușa, domnule doctor? Pentru că dacă nu mă înșel mâine dimineață, trebuie să o duceți la palat. A dispărut. A fugit, i-am pierdut urma. Acu acura sare soarele și păpușa iau de unde nu Așa cum o să mi se taie capul. Sor, da? ai auzit ce a zis domnul doctor? Ai înțeles? Da, că cei trei grăsani i-au poruncit să repare păpușa lui Tucci. Așa? Că păpușa a fugit. Așa? Și-a mai zis că eu aș semăna cu ea. Exact, cu păpușa pe care am pierdut-o. Înțeles, înțeles. Domnule doctor, păpușa e aici. Ce-ai zis? Aici, aici. Am să mă fac eu, păpușă. Tu? Păpușe? Da. Dai să poți? O, am să fiu desăvârșită. De acord, domnule doctor? De acord. Un moment. Asta nu e totul. Prospero e închis în cușca de fiera paladă. Da. Cei trei ne au ascuns cheia. Mm. Tuti însă trebuie să știe unde e. Soc. Soc, eu sunt sigur că să-l scap pe Prospero. Am să-l scap, am să-l scap. Ha Haide mult! Hai, mur! Asta e numărul nostru! Ale! Suntem Ale! Ale! Ale! A -A! A -A -A -A! Ah, che E foarte mm. bună, măi. Da, e colosală. Nu mai vreți că e atât de tare puțină ținută. Nu mă enerva în timpul mesei. Ce e. bun, ce gustos. Ia-te, uite la el, pănâncă șervetul. Ei, <laughs> e șervetul meu. Mai, <laughs> ce distrat Sunt. Totul e astăzi destul de distractiv. <laughs> unge, unge șervetul cu unt. po să fie mai gustos. <laughs> ei, ei, hai, hai. Hai, hai, hai, nu mai pierde timpul cu vorba mâncarea. Da, da, da, n-avem timp, trebuie să vină tortul. Da, da, da, da, domnilor, a... cât ai zice, un doi tăi se va aduce tortul și atunci veți putea admira această creație cu totul excepțională a artei culinare. Trăiască tortul, trăiască excelențele lor! Domnigresan, trăiască și pofta noastră de vin Ura, ura, ura! Atenție, Tuti! Vine moștenitorul, Tuti! Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Domnule, moșteritor! Grimează! Mor însă a cei care nu execută ordinele. Unde e păpușa? Vreau păpușa! Toată noaptea mi-a bătut inima mama și durut. Dacă inima mea e de fier, de ce sufer? De ce mă doare? Știu eu, probabil că inima dumneavoastră n-a fost bine răsucită. Mai de mine! Nu cumva ați pierdut cheia. Nu, nu, nu. De altfel, pedagogul de gardă o răsucește regulat după ce adorm. A. Altfel, inima s-ar opri, dar parcă nu mai are sunetul acela metalic. Bate ușor, ușor, ca o, ca o... N-am auzit-o niciodată batând așa. Mm. Nu vă faceți griji, domnia noastră. Important e să nu pierdeți cheia. A, știți ceva? În noaptea asta, după ce adormiți, am să răsucesc eu, personal, inima domniei voastre, iar mâine dimineață o să meargă din nou ca o pendulă, un, doi, trei, un, doi, trei, ha -ha. și nu o să mai știți ce este aia suferință. Da, da, da, eu nu știu ca multe. Ieri seară când se trecea lângă zidurile palatului și mai apoi când a murit păpușa, am simțit așa o... o da, nu cunosc cuvintele care pot explica... Parcă era o toamnă rece Și păsările își luau zborul pluteau undeva departe Domnule moștenitor Am impresia că sănătatea dumneavoastră Cam n-a dorit Atențiune Dai trei Sosește păpușa moștenitorului Putii! <laughs> Ce bine Sosește păpușa mea <laughs> Dar tu cine ești? Eu sunt doctorul Gaspar Arnieri, eu am vindecat-o, uitați-vă, acum e mai frumoasă și are o rochie mai grozavă ca înainte. Am botezat-o Suo, și am învățat-o să zâmbească și să vorbească. Foarte bine, foarte bine. Ce fericit sunt. Îți place păpușa? Da, a? da, e minunată. <laughs> Atunci e perfect. Într-adevăr, păpușa arată bine. Da, da. Eu aș vrea să-l întreb ceva pe moștenitorul Tuti. Da. Nu ți se pare că e ceva suspect cu păpușa asta? Nu, nu, totul e limpede. Limpede ca o zi senină. Am am scapat. E, domnilor grăsani, Aseară, generalul Bonaventura și maestrul de ceremonii, un deitrid, da. au venit la mine și mi-au adus o papușă stricată. Da. Mi-au comunicat porunca dumneavoastră ca până dimineața să fie reparată, că altfel mi se taie capul. E, porunca, nu sunate chiar. E, așa. Asta e prea de tot. E, au cam exagerat. Dar. Dar, în cazul în care porunca e îndeplinită... Ai drept, să ceri orice. Exact. Vedeți, eu sunt medic și filozof. Mm -hmm. Am două pasiuni, mm -hmm. să citesc și să ajut oamenii. Mm -hmm. Ieri, în piața judecății, au fost construite eșafoduri pentru decapitarea răsculaților. Da, da, da, vor da, da. da. fi decapitați. Da. Tocmai asta e... Vă cer să dăruiți prizonierilor libertatea, revocați execuția și ardeți eșafodurile, vă rog! E drăgia e criminală! Dar cum de îndrăznești a pretinde asemenea lucruri? Pentru nimic în lume! Ei, cu neputința. Vor fi executați! Dacă nu aprobați cererea, pot face păpușa să moare! Ah. Suoc! Domnul o să fie foarte nemulțumit dacă păpușa se va transforma într-o simplă cârpă inutilă. Aprobați cererea doctorului, n-auzit? Eu nu renunț la păpunșă, o vreau pe Soac, Soac! Vai, vai, vai, moștenitorul plânge. Liniștește-te, tu liniștește-te. Doctore, doctore, suntem de acord. Aprobăm, doctore. Generalul să anunțe că iertăm. Soac, ai auzit? Soac n-ai murit, nu-i așa? M-ai speriat foarte tare. Hai, Soc, să mergem. Vă mulțumesc, domnule doctor. La revedere. La revedere, Soc. La revedere, domnule moștenitor. Hei, doctore, acum ești mulțumit? Pe deplin. Domnilor, trei grăsat. Da. Conform da. ordinul dumneavoastră, prizonierii da. sunt liberi. Am deschis porțile închisorii. De foarte da. bine, foarte bine. Acum duceți i pe Prospero. Da. Noi am făgătuit să eliberăm doar deținuții din da. de închisoare. Dar Prospero e închis în cușca de fier și cușca e împalat în menageria fiarelor. Da. La revedere, doctor. La revedere, domnule! Ce... La revedere, doctor! Ce-ți întâmplat? Cu excerentele lor, domnului Cel. Hei! Hei! Ce-i zgomotul ăsta? Cine ești și ce dolește? Sunt eu, Ganimet. V-am adus... Doctorii! Doctorii, mai ești în viață? Mai. Îmi pare foarte bine, domnilor. Domnilor, vă rog să-i dați drumul doctorului, dânsul este nevinovat, păpușa moștenitorului tuti este în obraznică, fără pereche, mă. a fugit, a fugit fără să ceară voie, dar eu am prins-o și v-am adus-o aici la palat. Nu se poate, da. Păpușa? Alta? Nu se poate. Doar Adinaure a plecat cu Tuti. Nu pricep absolut nimic. Nimic? Chipul e același. De necrezut. De unde o ai? Păi cum? Nu v-am spus că am prins-o? Eu am prins-o. Adică recunosc. M-au ajutat și vecinele. Soția brutarului a dat peste ea în brutărie, soția lăptarului în lăptărie, soția cofetarului în cofetărie și soția cărbunarului în gropa cu cărbuni. Nu, nu, adică nu, în groapă a căzut soția cărbunarului. Stai, stai, Da, chiar așa am strigat și eu. Stai! Gura! Ducă-le! Stai! Stai pe loc, dacă nu te buci! Mai Stai! Mai stai, domnule, doctor, de ce te grăbești? Încă n-am terminat! Nu țineți l Ține-l, ține ca altfel, că altfel pleacă iar fără galoși! galoși mulțumesc, îți mulțumesc tu și Ganimelul pentru grijă pe care mi-o vorb. N-ai pentru ce, doctor, n-ai pentru ce. Aha! Trădare! Am înțeles! Gardă! Dublați străjele! Găne! este respectat! Vă arestez! Vă bag la până se vor lucrurile! Auzi, domnule, un, doi, trei, înțelegi, domnule, da. un, doi, 3 da. A Au apărut două păpuși, da. Una, la închisoare două. cu ei, luați Doctor, s-a da. sfârșit. Vai de mine, ce-am făcut? Ce-am făcut, doctore? Domnule, un, doi, trei, da? trebuie să raportăm cazul celor trei grăsani. Eu aș fi de părere să ascundem păpușa. Aha, am înțeles, să ascundem păpușa pe care a dus-o mătușa Arimează, nu? Eu zic, să o ascundem în corpul de gardă Iar escroaca de soc care a plecat cu tutti, să fie arestată, judecată și decapitată Decapitată? doi? Nu, nu de ce nu? Pe Nu. Ce ne facem cu Tuti? Când o să afle, o să înceapă să urle, să bată din picioare și atunci, dracu, mai știe, cine o să fie decapitat. Și atunci, ce-i de făcut? Așteptăm până se culcă Tuti și atunci noi... O să trecă și el Asta ce mai e? E gata, tortul! Sosește tortul! Aha, nu, văd da. Vine la țan! Aduceți-l aici, și așezați-l în mijlocul sării! Haide, da, haide, da, haide! Si vă rog repede, domnilor, la repede! Adică un-dai 3, un-dai 3, un-dai 3, să le facem o surpriză, domnilor greșani! Un-dai 3 și gata! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Până unde m-au adus baloanele? Ah, În sfârșit cobor, aterizez. Ah, bine că termină și cu zburatul ăsta. Da, ce ce văd? Aterizez într-un toți uriaș, Doamne Dumnezeule! Da, da, da, am mințat o masă de zboare normal! Când adică... zboară un înger, începe să fie suspect. Dacă când zboară un om, e pur și simplu o brăznicie! Îngrozitor, îngrozitor! Uite, ne-a distrus tortul! S-a dus capodopera artei culinare! Ei bine, asta se numește catastrofă! Nu înțeleg nimic! Mi-e frică să deschizi ochii! Spuneți-mi, vă rog, unde mă aflu? A, a... În palatul celor trei grăsani! Da. În tortul celor trei grăsani! Cum adică? Dar nu vreți să mă mâncați de viu? Nici nu sunt digerabil! Hai să fii! Să te înveți minte să mai zbori! Da! Sosesc excelențele lor, domnii da. grăsani! Un, 2-3, un, doi, Cea un ce-aude-o zbomă! Un zbomă neplăcut, a neplăcut și asuzitor. Domnilor Grăsan, domnilor Grăsan, Îmi pare nespus de rău că urechile dumneavoastră atât de fine, mm. Auți sunete atât de grosolane, Dar am onoarea să vă reamintesc că se sapă! Da, se sapă un stand care duce de la Palat, direct în cartierul A ah, Azi că se sapă o un fel de drum subteran, de-a lungul căruia s-a tras un șnur, un șnur uh, din ala uh, un... Așa, un, cu... un, fitil, un, fitil. un fitil! Un fitil, da, ultima descoperire a științei. Un fitil. Da, e suficient să-i dai focă un capăt? Exact, și în una, două, trei secunde, zboară rai în tot cartierul țăracilor. <laughs> Totul o să fie scrum și ce luce, Ce frumos! <laughs> și nimeni n-o să scape. Fum și funingile până în cer. Și jos pe pământ, flăcări mari, roșii, și de miloase. Hai, e A, da, e o secundă, o secundă, domnii mei. Iată capătul care trebuia prins fantastic, e foarte inteligent, e comos și simplu, e de ajuns un hybrid. e pur și simplu, nemai pomeni! Da, da, da, și acum, domnii miei, tortul! Tortul! Ce tort formidabil, tort -ul. Priviţi, priviţi garditura din mică. Da, da, da, ce caragioasă e. Seamănă cu un cap de om. E din marzipan așa. Nu, nu, nu, nu, nu te pricep deloc. E din calvat. După părerea mea, e din cremă de migdale. Da, da, să trecem la fel. Dă-mi un cuțit, general. Da, de ce să ţi îl dea ţie? Și eu știu să-l tai. Da, da, să ne dea trei toți știm să te ajută Ajutați, ajutați că mă Ce da, da, da. eu? aici, da, da. sunt portul ăsta, dar nu sunt ananas! Da. ce vreți să mă tăiați da. Dar Bine, bine, bine poftiți, poftiți să luați da, da, da, da. Stați, Nu veți o orecne, mâncați și vă îndopați! Oh. Ah, mai să nu mănecați cu bățăturile mele! Oh. E ajutor! Ma patur în stradă, Ajutor, ajutor! Vreau să trăiesc! Sunt un om plin de viață! De ce să mor? Mai bine zbor! Cum? Reiaza! Hei, hei, hei! Unde s-a dus? Unde-a aspura? Trăgăre! Trăgăre! Trăgăre! Hei, puneți mâna pe el! Prindeți voi! spune tu știi cum e o fetiță adevărată? da, cu uite am să încerc să te explic. De da, o fetiță adevărată te poate trage de nas. de așa. ai acum? da, adică nu știu. da, o fetiță adevărată poate să fie și atrasă de nas. cina moștenitorului tuti Cina moștenitorului tuti Ah Cina dar vreau să mănânc am o foame de lup de când s-a întors popușa Vreau să rămân singur cu ea. Dar să stea la 200 de pași de dormitorul meu prea bine domnule moștenitor domnule domnule general da. Fetița e aici e frânt de oboseală. După masă adormi repede și atunci noi... Ce toți Ce șotiți acolo? Nimic, nimic, domnule moșteritor. Noapte bună, domnule moșteritor! Noapte bună! Și acum o să mănânc din prăjitura cu cremă. Să beau și sucul de portocale. Parcă aș mânca și tarta asta cu struguri. Vreau struguri? Nu, n-am mai mâncat de mult. Nu te uiți așa la mine? Mai am încă una, să știi. la urmă ne pe toate. Înainte nu mâncai și nu vorbeai deloc. Când na, Da, mulțumește doctorului Gaspar. El m-a învățat să vorbesc și să mănânc. Mărviture! Extraordinar! Îmi pare bine că mănânci, dar nu le mănca pe toate, mai lasă-mi da. și mie! Da? Încearcă să le iei dacă mă prind! Ei, ei! Dacă mă prind! Ah! Ce-ai făcut? Te-ai lovit? Te doare? Hm? Pe mine nu mă doare niciodată nimic! Am o inimă de fier! Da? Ia uite-te la mine! Ha? Atunci, de ce ai lacrimi în ochi? Asta, nu e treaba ta! Nu-i treaba ta! Uite, eu nu cred! Că inima ta e de fier. Nu crezi? Nu. Vino mai aproape. Vino, vino. Ascultă aici. Ia, ascultă. Ah, ce e asta? Parcă ar fi un ceasornic. Nu, nu e un ceasornic. Așa îmi bate mie inima. În fiecare noapte după ce adormi, pedagogul de serviciu trebuie să o întoarcă cu cheia asta. Altfel, inima s a oprit bruș și atunci gata cu domnia. Și cu domnia celor trei grăsări? Nu, domnia lor o să ia sfârșit când pendula din sala de recepție o să înceapă să bată. La... De unde știi? Așa a prezis tub, savantul. Sub? E un secret. Da. Și tub, savantul, unde e? Nu știu dacă mai trăiește. Ce? Ultima oară l-am văzut închis într-o cușcă din menagerie, acolo unde e și Prospero, fierarul. Dar ți-am spus că e secret. Cheia pe care o port la gât e cea mai importantă. E și de la inimă, dar și de la cușcă. d ea trebuie să o păstrez eu, să nu spui la nimeni eu, e secret de stat. Îmi promit? Da, da, da, îți promit. Uite, n-am să spun nimănui pot. Mm, sunt cam obosit. Mi-e mi tare, tare somn. Dacă adorm, te rog să-mi întorci tu inima, da? Da, da, da. da! în da. cheia. Bine. Acum, culcă-te liniștit. Hai. Am eu grijă de inima ta. Hai, hai. Somn ușor, așa. Mi se plăcute. Gata, a dormit! Ia să vedem unde, unde trebuie să intorcar cu inimii Aici, nu? Ui, ui, aici în spate un loc da. Să mă grăbesc Așa Și acum să găsesc drumul spre menagerie ah. Și în total 10 Prima e foarte rece, rimează Și a, da. a doua nu provoacă nicio senzație da. Iar la a treia dispare orice simțire da. Un, Ai... Un... Un, doi, trei, nu? Așa Un, doi, Așa Un, doi, O să dormă trei zile în șir. Un, doi Trei, trei zile Unu. Și trei nopți Fără să se trezească Iar când se va trezi Păpușa nu va mai fi aici Și nu va ști ce s-a întâmplat cu ea Așadar Un, doi, trei Și luăm fetița Da, da Dar unde e? Cumunde? unde, este? unde? Este, este, este? E ciudat nu e nicăieri. A vugit Pungășaica. pungășaica. Să o căutăm pe tot palatul, pe toată, toată grădina. La renașerie. Să o găsim cu orice prins. Pungășaica! Pungășaica! pungășaica. pungășaica. pungășaica. pungășaica. pungășaica. pungășaica. pungășaica. Sunt tup, savant. Tu? Nu, tu? nu, nu, nu te teme. Știu, știu nu mai semnă om. Te-ai făcut mare soc. Am fost sigur că am să te mai văd înainte de a muri. De unde mă cunoști? Te cunosc de cât erai de, de o șchioapă. În urmă, cu zece ani și mai bine, cei trei grăsani m-au chemat la palat unde mi-au arătat doi copii. Un băiat și o fetiță, frate și sora, mi-au poruncit să-i pun băiatului o inimă de fier ca să ajungă un om rău, crud și aspru, să nu se lase niciodată înduioșat. Am refuzat pentru că nici o inimă de fier, de gheață sau de aur nu poate înlocui o inimă. Adevărat. Tuti, e vorba de Tuti, prin urmare nu-i adevărat. Sigur că nu-i adevărat, dar i-au băgat în cap care de fier. Pe mine m-au azvârlit în cușca asta de peste zece ani și de atunci nu m-am mai tuns, nu m-am mai ras și nici unghiile nu mi le-am mai tăiat. M-au închis ca să nu divulg secretul. Ce secret? Pentru că sunt om de știință, mi-au poruncit să-i fac moștenitorului Tuti, o păpușă care să semene cu tine. Așa, deci... Iartă-mă, iartă-mă, Suoc, iartă-mă pentru tot. Acum pot să mor liniștit. Da... Swoke. Ia te rog, pergamentul ăsta. Aici scrie tot. Absolut tot. Tu tute, Tu te. Vreau să-l vezi cu mine. Iar tată. Ai eu! Tu? Da! Cine ești tu? I I E fetiță foarte curajoasă. Dar știi? Cușca mea e încuiață. Chi? Cheia? E la mine? Asaltul? -mi bun! Îți transmite că mâine dimineață poporul o să pornească din nou la asaltul palatului și tu trebuie să fii în frunte. Bine! Atunci. Atunci. Să Eu rămân aici. Toți cred că sunt popușa lui Tuti. Așa? Așa că eu rămân la palat și când apar zorile, mă deschid porțile. Mă desfurc eu. Bine, atunci. La revedere, Suoc. La revedere. Pe curând. Ale! Sunt ei la dreapta, prin parc. La revedere! Ale! Ale! Fiţi buni, domnule general, şi ridicaţi felinarul mai sus. Oh, ah. Ei de aceea, dracului, mai buborâm mult. Da, dar eu ştiu, ce... Ah, ce umezeală e aici, precis o să răceţi. Toate le pătirim din cauza ticăloasele amici. Da, aşa, ah, ce spuneam eu? Un, doi, trei și a plăcit. O să dăm de dracuţi. Ah. Dar cine e acolo? Nu e dracu. Nu? E popușa pușa Tuti. Aha. Domnule 1, 2, 3, puneți luna pe aia. Da? Încercuit o da? Așa! Da. Acum să vedem ce o să te faci încrezutul! He? Da? Domnule 1, 2, 3, băgați-o în Da, imediat, dar nu! Nu, pentru că eu sunt de altă părere. Propun să organizăm aici, acum, imediat cât ai zice, un, doi, trei, <gântu -i> o judecată dreaptă. Excelentă idee! Nu-i așa! are nici un să pierdem vremea. 2-3! Da? Mai vreau să fie de și să te ocup de convocarea acestui tribunal special? Cum cu plăcere! Am să invit chiar eu personal pe cei trei, Unde doi, trei, nu, mă, Iar dumneata, domnișoare, ai să intri în cușcă, ai să stai alături de Prospera elu, răzbrătitul! Ah! Dar ce văd? Aaa! Ah! Ah! Cușca e goadă! Nu e goadă! CARDĂ! Soldați! Pe el! Riu, oh, nici viu, nici Eu i-am dat drumul! Bun? Eu l-am salvat pe prospero! Aha! Hai să nu o plăteci scump! Da! De aici! De aici, vă rog! De aici, înălțimele voastre! Stați! Covoreți cu grijă, vă rog! Știți? n bani stradă! Dacă vă e greu, dacă ați obosit... Sprijiniți-vă de mine! 1, 2, 3! Să vedeți! Ia ei de vină! Da! Da! Ne asta, Din cauza ei a dispărut prosper! Oh! Da! Da, da, da, da! Stați puțin, nu-i nimic! Chiar acum! Imediat! Aici! Acum! 1, 2, 3! O să o judecăm pe obraznica asta mică și o să ne treacă supărarea! Da, și după ce o să o executăm, o să fim iarăși vechi! De ce să ne decășim? De ceaba dacă a făcut să-i fie de bine. Da, dar o să-l prins, generale, nu-i așa? Nu-ți da, da. a... treaba lor este să fugă, a noastră este să-i prind. Hahaha, hahaha, înceapă hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, Cum ai reușit să hahaha, hahaha, pe Prospero? hahaha, hahaha, ai de gând să răspunzi? Sau... A? A? A? Răspunde până la haha, haha, haha, Răspunde, la! Ce fetiță ticăloasă! Ce nemernică. Acum e totul foarte clar! A furat chea de la tutti și l-a eliberat pe Prospero! Ateți? Atenție! Totul e limpede! Domnule general, vă rog să rostiți sentința! Tribunalul o condamnă pe, pe suoc la moarte! Pentru crăim împotriva statului și dușmănie îmverșunată Contra celor trei îngrăsati! v fi spușiată de fiare! Garde! Executare! Să bultu nu nu te, nu te, nu te Ale, hai, daci ai supele, ne-l ocupăm. Noi n-am vrut să vorbească, să vedem ce o să discute cu tigru. Ați <gătări> vârliți o ați mai repede. Dați-vă la o parte, vreau să văd. Hai să vedem tot, da, <gătări> <vedem> <gătări> ah, o da, Si băpușa acea veche! Fai de mine! Ea a fost sfuiată! Unde e fetița? N-avea unde să fugă! E pe aici, pe undeva, prin sa! Că ai zice un, doi, trei, în maximum 5 minute o să o prindem! Unul dintre noi, Da! Ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? Ce-i Ce? asta? Aoleu! Aoleu! Poporul atacă iarăși! Trădare! Ne-au credat gărzile! Au trecut de partea poporului! Da! Vai de mine! Uitați-vă! Răzvrătiții au intrat în palaț! A, a, a... Trebuie să fugim! Să fugim repede! Da! Dar unde să fugim? Aici suntem ca într-o cursă de șoareci! O, unde, unde, să să să... unde să fugim? Unde să fugim? Redați-vă! Redați-vă! Oporul a învins. S-a terminat cu domnia ghistuiților și șnapanilor. Bine, Orașul e în mâna noastră să vă izbiconiet. Domnilor, domnilor! Domnilor! Vă rog frumos! Vă rog frumos! Nu mai strigați așa! Nu este distins să țipați așa tare! Entuziasmul, admirația, trebuiesc exprimate în fraze frumoase, melodii opții... Și acolo, mă, notă falsă, mă, turnătorule, măscăriciul grăsanilor. Au oh, ce mi-au văd urechile? Eu, măscărici? Eu, notă falsă? Ce calomnie! e! uite că o să judecăm împreună cu generalul și cu cei trei greșani. nu nu nu nu no. nu atingă! nu ne e tare. Ta păi, nu nu nu nu nu nu nu nu nu am Uitați-vă la grăsani. Nici măcar n-au putut fugi din cauza burților lor! Ah, nu avem nevoie de lene și de lacomie! De azi înainte vom fi stăpân pe munca noastră! Vino cu acest ochi! Da. Prieteni, vedeți fetița asta? Da. E foarte curajoasă. Are o inimă mare. I m-a salvat! So, Sunt e prietena mea cea mai bună, cea mai deșteaptă, cea mai veselă. Ficult, te rog, nu exagera. N-aș fi putut face nimic dacă nu m-a ajutat doctorul Gaspar Arnieri. Domnule doctor, vino, domnule doctor! Ale! De unde vii, doctore? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine am găsit! Vină, Eu și bătușa, ca ne-am cameretăcit prin labirinturile palatului, într-una din camere. Am dat de băiatul ăsta, băiat, ai le, vino! Vino, băiatul! Nu te speria! L-am găsit dormind! Nu înțeleg cum putea să doarmă când se petrec asemenea evenimente! Pentru că l-au adormit? Cu picături de la Nu te teme, tuti! Hai, hai, apropie-te! Hai, tuti! Dar stai? Puiul de lucru! Mi-a să și el în mână! La cu el! Ce?! de de Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ce?! Ascultați mai bine ce scrie. Ce, ce scrie! Citește, Suoc! Citește! Da! Ați fost doi copii, frate și soră, Suoc și tuti! Când ați împlinit patru ani, gărzile celor trei grăsani v-au răpit din casa părintească și v-au adus la palat. Iar eu am fost chemat de cei trei grăsani care mi-au poruncit să fac o păpușă. Care să nu se deosebească cu nimic de fetiță. Oh! Cu ajutorul științei am izbutit Când Suoc am primit cinci ani și păpușa am primit 5 ani. Atunci v-au despărțit. Tu i a rămas la palat cu păpușa, iar Suoc a fost dăruită unui circambulant. Eu, ca să nu divulg secretul, am fost închis într-o cușcă. Vă rog să mă iertați. Cu toții am fost năpăstuiți de cei trei grăsani. Iartă-mă, Tuti, numele tău înseamnă despărțit. Iartă-mă, Suoc, numele tău înseamnă viață. Suoc, adică viață? Viață, da. Acum ai înțeles, Tuti? Eu nu sunt o păpușă, sunt o fetiță adevărată, adevărată. Și sunt chiar sora tău acum, acum e rândul vostru, parazit! 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3, adică 1 2 3 secunde. E, voi poți să mă prind o țigară. De când fumez tu scrombia afumată. E ultima mea dorință. De obrice, de obrice. Stai puțin, stai puțin, ce Opriți-l, puțin, stai puțin, Ce vrei? Nu înțeleg nimic. Obriciel vrea să arunce în aer săraților. Da. Dacă aprinde totul se preface-i sfum. <gri> De unde vii tu, vânzătorule de baloane? Din cer. Îndată ce au început împușcăturile, baloanele mele s-au înălțat spre cer și eu m-am ridicat odată cu ele. Și când lupta s-a sfârșit, am coborât și eu. Deci am învins, Suoc, da? poftim un balon roz. Tuti, da. iar ție, uite, unul albastru. Bun. Bun. Și dacă vreți ca baloanele colorate, să rămâne pe pământ frumoase și întregi? Vă rog să nu mai trageți. Nu mai trageți. Ați ascultat? Trei greșani. Bazn de Oleșa. Și Goriunov, în românește, de Sonia Filip. Distribuția a fost următoarea. Doctorul Gaspar, Constantin Dinulescu. Zuoc, Alexandrina Halic. Tușa Ganimed, Lilinica Dumitrescu. Tuti, Cristiano Rotaru. Generalul Bonaventura, Valentin Teodosiu. Un, doi, 3. Eugen Cristea, Tibul, Stelian Nistor, Prospero, Mihai Niculescu, primul grăsan, George Oprina, al doilea grăsan, Cicerone Ionescu, al treilea grăsan, Ion Gheorghe Arcudeanu, Tub, savantul, Boris Petrov, vânzătorul de baloane, Dumitru Angel, în alte roluri, Violeta Berbiuc, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Nagoe. Regia tehnică, Inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Boris Petrov.